Mesaj extraordinar din partea lui Dumnezeu. Mă bucur să văd atâta tineri în seara asta. Și haideți să le mulțumim lui Ionuț și lui Ama că au fost gazdele noastre. Ne-au încântat până acum. Mă simt că la conferință, uitați-vă în jur, să vedeți, parcă suntem la conferință. E, e minunat... Să vedem atâsta tineri în acest loc și vă spun și eu bun venit celor care a fost invitați pentru prima dată, pentru a doua oară. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară. E o seară specială, să nu cadă. Mersi, David. Și uh, e un weekend interesant. Uh, nu știu câți ați auzit, dar uh, sâmbătă asta și duminică. Vor fi aici la vânătoare de la Balc tot felul de afaceriști, politicieni, oameni celebri. Vor ateriza pe aeroportul de la Orade, toți cu de soare, nu o să recunoască nimeni. Uh, și vor merge cu Țiriac să împuște toți mistreții din zona Margita, care distrug acolo culturile oamenilor. Așa că e vânătoare de la Balc, weekend ăsta. Dacă stai aproape de aeroport, o să vezi tot felul de celebrități. Anul trecut, mi-aduc aminte după, erau ziariști pregătiți să... Să filmeze și să pozeze pe ăștia care vin, au fost oameni celebri, nu știu de unde, nu știu prinț, au fost oricum, Bihorul îi vizitat puternic, astăzi, pe metru pătrat oameni importanți o să fie la Balc. E interesant că Balc ăsta e aproape de unde-s bunicii mei, acolo la uh, lângă Margita, e lângă Suiug și, și bunul au fost și el când merea Ceau la Vânătoare pe vremea Ceaușescu și uh, știe și el palatul ăsta de la, de la Balc. Foarte interesant, apropo că ați vorbit de Monopoly, nu știu câți ați văzut, am fost la, la Carrefour, am nu știu ce, Eftinir, Carrefour, m-am dus, de obicei îmi place la Carrefour, că nu e așa aglomerat ca la real, la real mă cal cu oameni nu-mi place. Ele, ai spațiu acolo la Carrefour, nu că fac reclamă, da? Și uh, mă duc, era plin la Carrefour, doamne, și ce văd acolo la reducere? Văd un uh, set de Monopoly, chiar de curând jucasem cu frații mei și Mona, în Monopoly, dar e prima dată când a văzut Monopoli fără bani, nu știu dacă ați văzut noua variantă, e cu card, sunt modernizate ăștia de la Monopoli, ai card frate, deci nu mai ai bani fizici și ai un fel de uh, dispozitiv ăsta ATM, bagi acolo în card, bagi cardul în dispozitiv și pui câți bani ai, foarte tare! fără bani. Într-adevăr, când ai un set de ăsta care nu e original și nu poți să pui banii la loc, e, e, când până te pregătești să joci jocul, nu numai că ține mult jocul, ține mult și să pregătești uh, tabla respectivă. Dar acum ori domne, domnule, card, foarte tare. ma că e scump, un milion jumate, da? Uite, dacă vrei, card. <laughs> și încă ceva, o știre de ultimă oră, uh, nu știu dacă ați știut, ce care locuiți în diferite cartiere s-ar putea să verificați site-ul primăriei, să vedeți în ce cartier locuiți că s-o schimba numele, cel puțin e o propunere dacă mergeți pe site-ul primăriei primărie, veți vedea că cei din Velența, mulți din Velența nu veți să mai locui în Velența va fi Mihai Eminescu cartierul Mihai Eminescu vor fi 30 de cartiere de acum înainte în Oradea, 30 de cartiere așa că nu mă mai pot lega de voi ăștia din Velența, știi? Mihai Eminescu, credibil, gata, ați scăpat de, de Velența. Eu n-am nimic pentru cei care țes pentru o n-am nimic cu Velența, numai că eu am stat, nu fără când eram copil, și tot timpul era regulai, nu ne băgăm în Velența care o moară de acolo, de acolo, și n-am pășit acolo, și cu bicicleta, atât în Cantemir mă băgam, ocoleam Velența, era off-limits Velența. Așa că vă puteți bucura cei care nu v-au plăcut că stați în Velența, o să fie Mihai Vitea. O să rămâne și Velența o parte, dar Mihai Eminescu o să fie la mod acolo. Și oricum, David, trebuie să te uiți să vezi că toate se schimbă cartierele. cartierile. Rămâne cam nu fără, dar multe îți diferite. Așa că trebuie să verificați. Înainte ca să încep să, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, puteți întoarce la Matei. Vreau să vă spună, ceva interesant, zicea că sunt patru categorii de predicatori. Eu o să vii spun, poate i-ați întâlnit și o să înțelegeți despre ce vorbesc. Zice că prima categorie de predicatori e aceia care nu au notițe și oamenii nu știu, nu au nicio idee cât vor predica. Îi le dai microfonul, și nu știi. Poate să fie o oră, poate să fie două, că nu, sunt, nu este nimic ca să-ți dai seama se apropie de sfârșit, nu se apropie Asta e o categoria, e pentru ascultător nu știu cât va vorbi Nu, aceea este aceea care pun jos fiecare pagină După ce o termină de prezentat O iau și o pune jos, ori sub uh, pupitru, ori jos atunci, știi, se uită oameni care se mea în față cum ei, știi? Adică am două foi hmm, Deci dacă termine una, că cam pe la jumătate Dați seama, că ăștia e mai ușor, că o pune jos după aia sunt cei care pun pagina prezentată sub paginile care urmează să fie prezentate. Așa că auditorul nu are cum să știe cât mai are, că toată ea le pune sau nu mă ăsta, le citește și invers, știi? nu știi. Și după aia este a patra categorie de predicatori, care pun jos fiecare pagină după ce o prezintă, da? O pune jos și după ce și în timp ce predica, termină partea asta, le ia înapoi și pe cealaltă parte, urmează cealaltă parte. E o fentă, știi, care o face. E foarte tare. Am auzit tot așa un predicator, un predicator și O zis că mai am încă, predicați deja o oră, O că mai am încă jumătate de oră. 30 de minute mai am numai și toți sunt dar nu vă pot promite că fiecare minut va fi doar 60 de secunde, așa că stați liniștit. El avea altă numărătare. În seara asta o să vă țin doar jumătate de oră, așa că nu aveți mult astăzi de, de stat. Aș vrea să deschideți la Matei, capitolul 7, Versetul 13. Matei, capitolul 7, versetul 13. Cine doar două versete și, uh, și putem începe. Foarte tare. Matei 7, 13 la 14. Scrie așa cuvântul lui Dumnezeu. Intrați pe poarta cea strâmtă. Iisus vorbește aici, la mine, în Biblie. Cuvintele lui Iisus în roșu. El, spune, îi predica lui. Intrați pe partea cea strâmtă spune. Adică chinuiți-vă. Intrați pe poarta cea strâmtă. chinuiți un pic să intrați pe partea asta. Că ce largă este poarta... Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. În seara asta m-am gândit și Domnul pus pe inimă să vorbesc despre subiectul două căi spre Dumnezeu. Două căi spre Dumnezeu. Dacă ți iei notițe poți să notezi acest titlu, două căi spre Dumnezeu. Mă voi ruga. Vă cere ajutorul Domnului și după aia vom, vom porni la drum. Doamne, să mulțumim pentru seara asta și îți mulțumesc că am simțit prezența ta în timpul închinării. să mulțumim, Doamne, că am auzit cum Tu ai schimbat viața lui, lui Paul și, Doamne, l-ai atins în acea zi și de atunci viața lui e schimbată. să mulțumim, Doamne, că în, în continuare Tu vrei să, să ne vorbești, să te atingi de noi și, Doamne, credem că seara asta va fi o seară specială. Credem, Doamne, că nimeni nu a venit aici la, din întâmplare și a fost planul Tău ca el să vină și să audă cuvântul tău. Așa că te rog ca tu să te folosești de mine, mă rog ca limba mea să fie capana unui scriitor iescusit în mâna ta și mă rog ca cuvântul tău, Doamne, să aducă rod, cuvântul tău, Doamne, să-l primim în, în, această, în această seară cu bucurie în inima noastră și mă rog ca să nu fim niște ascultători pasivi ai cuvântului tău, să, ci să fim ascultători, Doamne, care vor înțelege că cuvântul tău are puterea, să ne schimbe viețile și să dorim să împlinim cuvântul tău. În numele lui Isus, mă rog, toți pot să spună amin. Amin. Un lucru interesant este că m-am căsturit cu o fată din Alba Iulia, din județul Alba, de lângă, de lângă orașul Alba Iulia și mai precis din Cugir. Cei care știți ceva despre Cugir, acolo se făcea mai demult mașini de spălat frigidere și, și era o fabrică de armament. Și că Mona, Mona a crescut cu puști, cu pistole, a mergea pe stradă la Revoluție, zicea că ești afară la Revoluție și era, cum să zic, teancuri, cu mitraliere. Și... Deci ea e obișnuită. Când se uită la filme, pentru ea nu e nimic a au văzut de când e nimic. A... Deci, unchiul său și matoșa să lucrează la fabrica de armament. Deci ai înțelege acolo despre ce vorba cu armele. Dar un lucru, prima dată când am mers la părinții ei și să mă întâlnească și să... să... Facem cunoștință. M-am uitat pe hartă să văd cum, care e cel mai... Care e drumul care să... N-am fost niciodată în Cugir. De altfel nici n-am fost niciodată în Alba înainte. În Alba Iulia. Sau am fost? Nu mai ținem, Nu cred că am fost. Și în Cugir sigur n-am fost. Și m-am uitat pe hartă și am văzut că drumul e cel mai aproape. Ei merg pe la Beiuș, Ștei și Deva și după aia ajung la Cugir. Am mers prima dată ce să vă spun? Cei care să mers pe drumul ăsta, un lucru, lucru știi sigur. Mașina o culegi pe drum, roțile le culegi după aia. Și deci, e drum, o groapă și un gropoi. Deci parcă e uitat de lume, parcă e un, un drum de la și în sat la bunica, e drumul mai bun. Deci drumul ăla e incredibil de rău. Și a doua, am zis că am mers și a doua, că n-am știut, am zis că mă, merg, o să merem rar, mă, că tot trebuie să cumpărăm alte roți după ce mă duc la tine, mă, e grav. Ei, era o cale de a ajunge acolo și după aia m-am uitat din nou pe și am văzut că știam că drumul spre Cluj e un drum un pic, mai, un pic mai bine făcut, știam că e un drum mai european și am încercat drumul spre Cluj. Cu toate că distanța e mai aproape dacă mergi pe la Beiuș în Cugir, tot patru ore am făcut pe distanța asta și am mers după aia prin Cluj, prin Cluj după aia am mers cei care n-ați fost pe autostrada de la Cluj la Turda, e ca în cer, nu? Dacă e din beton, dar e, e foarte tare, e foarte tare autostrada și nu-s mute mașini, cel puțin când prindeam eu, e foarte fai. așa că drumul de la Oradea la Cugir, pe la Cluj, a fost domnesc, era super, mașina întreagă, n-am nu, nu, avut probleme, am condus cu viteza legală, puteam merge aici, degeaba te lasă cu 90 de km la oră, că nu poți face numai 50, în cauza gropilor, sau 40, așa că Două căi de ajunge în Cugir, unul pe Deva, unul prin, uh, prin Cluj, aceeași destinație, dar două căi diferite. Același timp aproximativ l-am făcut și prin Cluj și prin Deva, numai că prin Cluj mașina rămâne intactă, rămâi ok. Două căi de ajunge, aceeași destinație, exact pe aceeași intrare intrăm în Cugir, dar două căi de ajunge acolo. Pasajul nostru, Dumnezeu, Isus ne vorbește despre două căi spre Dumnezeu. Isus ne spune două căi spre Dumnezeu. Ne prezintă căile astea și El ne dă o poruncă. Care să o alegem? când, exemplu, eu aleg să mă duc la cugir, Dumnezeu nu, du-te du pe la cugir. Nu, eu pot să aleg să mă duc prin deva, să-mi distrug mașina. Să pot să mă duc prin... Sunt mai mulți kilometri, dar același timp îl fac, pentru că mă duc cu viteză mai mare, care îmi, dă, îmi permite legea. Așa că două căi, Isus vine și spune, două căi de ajunge la Dumnezeu, două căi, El ne dă variante, El spune, mergeți pe calea asta, este una o cale bună și o cale pe care merg mulți, zice, dar nu mergeți pe ea. Două căi de ajunge la Dumnezeu. Deci, de două căi, vorbește despre două porți, două categorii de oameni și două destinații. Două destinații, în final. Și foarte interesant, aceste două căi. Și, uh, uh, vorbește despre acele două căi, una, o cale largă îi spune acestei căi. Și uh, am încercat să găsesc o poartă largă și în seara asta, asta, va fi poarta largă. Vorbește despre o poartă largă de a ajunge la, la Dumnezeu. O poartă largă. Ce ne spune despre ea că uh, această poartă largă îi aleasă de mulți. Lasă de mulți, mulți merg pe ea, adică majoritatea aleg calea aceasta. Și acum, în seara asta, o mică reprezentare, să intrăm în, în pasajul nostru și am ales aici să-l reprezinte pe Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu. Nu știu dacă îl vedeți mulți, ar fi fain ăștia de la, să mutăm un pic orga, cine îi se vede, se vedeți tronul, aproximativ. Vin băieți și mă ajută aceasta, care aceasta, uh, care aceasta uh, largă. Îi, uh, e o cale care are la intrare un semn. Am nevoie de să te rog să vii cu un scaun, adun un scaun și o pune, el pune el aici la. Pune -te, te rog, aici chiar lângă el. Pune chiar lângă el. Și tu stai jos pe el. Super. Și Dumnezeu vorbește despre cele două căi și spune această cale largă este o cale care mulți intră pe ea, majoritatea, pentru că vă spun de ce majoritatea merg pe ea, pentru că îi, îi bun marketing. Diavolul a știut că dacă la intrarea acestei porți scrie spre iad, Cine în afară de sataniști ar vrea să se înghesuie, să se meargă acolo? Așa că diavolul îi destul de șiret. El este înșelătorul, el este tatăl minciunii. Diavolul este tatăl minciunii. Și atunci, la intrarea acestei porți, el a făcut un marketing incredibil, fiind tatăl minciunii, și uh, și-a scris un semn. Spre rai. Spre rai. Și arunță, poți să-l ții, poți să ții așa. așa. Și la intrarea în poarta asta largă, uh, intrarea asta. Spre rai. Pentru că el e tatăl minciunii. Cum ce interesant e. Știți, la un sondaj de opinie, la toți cetățenii români și voi poate ați participat, poate ați întrebați. Credeți în Dumnezeu? Și 99% din populație românei s-au declarat creștini. Tot timpul mă gândesc, cum am ales noi din 1% care s-au crezut, care liber cu cetători. Cum am ales noi chiar pe el, președinte? Dar 99% dintre noi, românii, credem în Dumnezeu. Așa că ă, noi, cel puțin noi de la tineret, am mers pe străzi am vrut să aflăm părerile oamenilor, cel puțin din Oradea. Și totuși, de ce credeți că merge în cer, în rai? Păi, sunt rezultatele sondajului, asta sunt răspunsurile oamenilor din orașul în care noi lăcuim. Păi, o uh, persoană bună, n-am omorât pe nimeni. De ce să nu mă duc în rai? Super. Și altele persoane, păi, mă duc la slujbă de Crăciun și de Paști. Normal că mă duc în rai. Și ce e interesant la poarta asta largă este că majoritatea oamenilor care sunt pe poarta asta, majoritatea nu cred că merg în iad, îmi după, nu, eu sunt, eu sunt creștin, încerc să mă înveți alții? Eu, eu cred în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Cum să, cum să cum zici tu mie că sunt creștin? Eu cred în Dumnezeu. Eu mă duc în rai pentru că îi reclama diavolului perfectă. Și acum am putea dar probabil că oamenii ăștia care sunt pe asta nu sunt biserică. Ba, oamenii ăștia sunt în biserică care, sunt pe, care intră pe poarta asta. Oameni de biserică pentru că. De ce ne-i largă? Pentru că pe această poartă poți intra oricum. E largă. Ai bagaje cu tine? Oh, este loc, adule. Și, Și intri pe poartă, oricum, trebuie să mă schimb? Nu, trebuie să schimb. Ce trebuie să schimb? Hai, nu mai intră pe poartă. Direcția spre Rai Bucuroși, super Auzi, ești pe drum Ghidul vostru, vă aștept Auză, aici a, trebuie, să, a, trebuie să trec pe la cruce Să mă pocăiesc de păcate Da, nu trebuie Hai numai la biserică Ești ai creștin? Nu, no, no, e foarte bine, du-te tot drept înainte Auzi, da a, Putem trage o țigară oh, Cum să nu poți? Doar normal și Dumnezeu îi place fumul Haideți, intră, sigur că da Auzi, da, da, auzi, cum e cu alcoolul? Dar nu e problemă. Dumnezeu a făcut strugurii. Băganți numai, bagă puternic, e ok alcool. Și la, această poartă e foarte, foarte largă. N-are importanță. Această poartă nu cunoaște pocăința. Această poartă nu cunoaște viața schimbată. Cum vrei tu, vino numai și pășește pe poarta asta. E ok. Vila biserică. Păi, eu știu pentru că sunt, uh, sunt mărturii care sunt aici în fiecare vine și dacă te invit să vin în fiecare vine să auzi cum Dumnezeu schimbă vieți. Dar eu, mărturia lui Boboc nu e nicio surpriză, ați auzit-o, vreau să o mai zici, dar un lucru care s-a auzit uh, din nou pe mărturia lui Boboc e faptul că Boboc a fost în Salem aproape șapte ani de zile și era pe poarta asta. Era pe calea asta largă și o să vă spună și el asta. Era pe calea asta largă. Totul este pe... Totul e ok. Și cumva problema la calea asta e că, uitându-ne pentru că aceste căi le poți vedea concomitent în viață, vezi oamenii care merg pe calea asta largă și oamenii care merg pe calea asta îngustă, dar calea asta largă e ciudat faptul că dacă ar fi, de exemplu, să vedem cine ar vrea să meargă, efectiv cine merge pe partea și cine merge pe cealaltă poartă, îi, majoritatea din lume merg pe partea asta. Merg, intră pe poarta asta largă și pe calea asta largă. Majoritatea. Și atunci noi am zice, dacă majoritatea ale calea asta largă, înseamnă că au dreptate. Păi nu, în democrația democrație asta e frumoseția. Majoritatea are dreptate. Și știți ce e interesant? Mai fost tot așa un scenariu de genul ăsta în care Dumnezeu îi vorbește lui Noe, Dumnezeu s-a săturat de oameni. Oamenii erau răi. Toți erau răi, în afară de noi și familia lui. Dumnezeu spune: Noi, aș vrea noi ca tu să construiești o corabie, căci vreau să te salvez pe tine și familia ta. Și noi face o corabie. Vecinului veneau la el și. Mă noi, tu aici, pe, pe dealul ăsta, tu faci corabie. Cum vrei să duci tu corabie asta cu familia ta până la mare? Tu ești nebun. Și zice, mă, mă, oameni buni, mă, Dumnezeu va aduce un potop, mă, va fi aici plin de apă. Mă, da, taci, mă. Și au votat. Cine crede că va veni potopul? Cetățenii orașului! Au făcut un referendum. Cine crede că va fi potop? 99,9% nu va fi potop. Și-a fost potopul. Pentru că nu majoritatea decide adevărul. Adevărul la... e Dumnezeu. Așa că chiar dacă majoritatea merg aici, nu lua decizia ta bazată pe majoritatea. Pe păi majoritatea din clasa mea merg pe poarta asta. Păi asta înseamnă că și tu trebuie să mergi. Dacă majoritatea din clasa ta se sinucid, și tu trebuie să te sinucizi. Dacă majoritatea se de mașină, și tu vrei să fii călcat de mașină, deci este cu majoritatea trebuie să avem mare grijă. Pentru că la un moment dat veni veni potopuri, cum a spus Dumnezeu, și toți aia care au votat că nu va fi potop, Or, l, l, l au rugat pe noi Noi, am greșit, am votat greșit Nu putem vota din nou Și mi a spune că Dumnezeu a închis corabia Și nu mai pot intra nimeni Chiar dacă noi au vrut să-i lase Dumnezeu a închis corabia, ți-a avut șansă s a avut șansă Și asta e poarta asta largă Dar gândiți-vă Oamenii care sunt pe ea Toți Majoritatea Cred că direcția este spre Rai Toți Păi du duceți-vă voi la vecinii voștri, încercați să vedeți. Majoritatea. Unde vrei să mergi? No. În rai. Nu mă duce în iad să ard. Și acum mai este ceva cu iadul ăsta, știi? Că oamenii acum au încercat, când și-au dat seama că au început să citească cuvântul, și-au dat seama, mă, șanse mari, nu am să ajung în rai, chiar dacă e marketingul ăsta spre rai, iad. Și au venit deavol și au zis, mă, dar cum aș putea eu mă să-i fentez pe ăștia? Și au început să spună, păi... Și glume acum. Și glume pe internet. De ce să mă duc în, în raia acolo, stăm cu Dumnezeu și pace și bucure? Nu, domnule, merem acolo unde s Prietenii noștri. Merem acolo, gagici. Cât de gagici să fie iară. Toți o să fim acolo cu gagiciile, cu prietenii noștri. Să fie fai! Ei, păi, ar fi fai să mergeți într-o clădire, toți prietenii voștri, dați foc clădirii. De ce fai să fie? Și voi acolo. Vai ce să vă distrați! Uai, o să fie rupere! Să fie rupere. Pentru că Biblia descrie iadul ca și scrâșnirea dinților. E separarea aia de Dumnezeu. Și cu oamenii aceștia care merg pe poarta această largă, e o cale spre Dumnezeu. Îi! Pentru că îl vor întâlni. Fiecare din ei îl vor întâlni pe Dumnezeu. E o cale spre Dumnezeu. Îl vor întâlni. Dar știți cum îl vor întâlni? Poți întorci. Îl vor întâlni pe Dumnezeu ca un Dumnezeu judecător. Care îi va judeca pentru tot răul. Și pentru toate lucrurile. Asta e care cea largă. Merge la Dumnezeu. Dar merge la El ca Dumnezeu judecător. Și atunci vedea să pentru toate lucrurile. Cele văzute, cele nevăzute. Toate lucrurile care ai să le ascunzi de părinții tăi de liderii tăi, de preot, toate lucrurile alea, Dumnezeu ți le va scoate la iveală. Îl vei întâlni pe el ca un Dumnezeu judecător. O, îl vei întâlni. Pentru că această cale merge spre Dumnezeu. Numai că după ce îl întâlnești pe el ca judecător, și aici vorbesc tinerilor care sunt biserică, aici vorbesc tinerilor care veniți, vineri de vineri. Dacă Singura relație care o ai între tine și Dumnezeu este aceasta, că El e judecătorul tău. Și El te va judeca. Biblia spune că această cale duce la pierzare. În final, după ce te întâlnești cu Dumnezeu, ești condamnat la a trăi o veșnicie fără El. Și El va spune, nu te cunosc. Dar eu am crezut că mă duc în rai. <laughs> da, da, cred. A fost o minciună. Pentru că eu în cuvântul meu am zis următorul lucru. Intrați pe poarta cea strâmtă. Și vă prezint poarta aceea strântă. Ligea, poți să vii tu? Adu un scaun. Careva să aducă un scaun la Ligea. Avem în asta altă parte poarta aceasta îngustă. Cum mai interesant la poarta asta îngustă și la calea îngustă e faptul că nu mulți se spea. Fcut făcut un calcul așa și m-am gândit, vorbind de majoritate, dacă Isus spune că mulți sunt cei care merg pe calea asta și puțini sunt cei care merg pe calea asta, mă gândeam când Dumnezeu ne-a vorbit că vom umple stadionul, stadionul în, în stadionul Fecebihor, momentan în cap 11.000 de persoane, 11.000 de scaune, e cam 5% din populația Oradei. E puțin, puțini. Mi Mi-aș 5%. Și te gândești, dar o umplem stadionul. Asta da, tot 5%. Unde sunt ceilalți 95%? Dacă 5% nu mai umplem stadionul. Interesant la partea asta e că asta nu e așa de. Mediatizată, nu e atâta, nu pare așa atractivă. Te uiți la asta, zflor pe ea, e distracție, e petrecere, poți să vin cu prietele mea, poți, poți să mă culc cu prietena mea, sigur că poți, hai, nu mă suvenim toți, și toți intră pe ea că e largă, vai ce, faină și atractivă. Dacă de știe marketing. Nu vi se întâmplă de multe ori, vă uitați la ceva, un marketing la televizor, nu știu ce produs. Și îți arată... Ăla este un produs, pui nu știu ce chestie pe burtă și tot îți tremură și slăbești într-o săptămână cât alții în trei ani. Mulți au luat-o și au văzut lumea că e va Mă, fainul e! Tătătătătă mă gâdilă! Pentru că e o reclamă falsă! E falsă! Apucă-te și alergi, fă de la spor, face ceva, nu mă tremur acolo. Te simți bine că ai aia. reclamă! Ți-au luat banii. E sus avertizat. Și știți cine sunt oamenii ăștia care merg pe partea asta? Nu sunt. Cei care sunt pe poarta asta nu sunt oameni răi. Sunt oameni de treabă. Care nu au făcut nimic rău. Vorbesc cu mulți. Dar eu nu am făcut nimic rău. De ce să mă întorc la Dumnezeu? Eu nu am făcut la închisoare. N-am omorât pe nimeni. Eu sunt o persoană de treabă. Eu ajut... Bă, am dat la biserici, la mănăstiri. îs oameni de treabă, oamenii ăștia. îs chiar oameni de treabă. Dar Dumnezeu le dă o avertizare la cei care sunt ok. Și problema, știți care e? Că e, o falsă, e o falsă siguranță. Că drumul ăsta duce spre rai. Nu duce spre rai. Duce la Dumnezeu, dar îl întâlnești ca Dumnezeu judecător. E drumul acesta, un drum pe care mulți merg. Cum mai, Dumnezeu vorbește, Isus vorbește de un alt drum, în gust. Și poarta în gust. Numai că el e în gust, e mai incomod un pic drumul ăsta. Ce care a fost, de exemplu, pe cărări la munte și cercetași, avem aici pe câțiva cărora cercetași. Câți a fost la cercetași? Să vedem. Câțiva, nu tare mult. Voi știți, cărările alea pe la munte, e, e, e, e, nu sunt așa ca și merg pe. Merg pe bulevar, știi pe ei hey, ce faceți? Trebuie să te bagi, screnge, e mai îngust pe problema. nu poți să iei cu tine valizele, toate hainele care le ai în dulap uh, și uh, masă de biliardă, pui pe spate, nu poți, no, nu poți, că e îngust. E îngust. Și poarta asta, și ea, și ea la intrare are un semn și arată tot spre rai. Spre era Mai că poarta asta intră puțin. Și Isus pe poarta asta trebuie să o cauți. Pentru că Isus spune puțin o află. Pe asta nu trebuie să o cauți, că o întâlnești. <laughs> trebuie să ieși numai, trebuie să ieși în fața blocului numai. <laughs> o vezi acolo. Trebuie să mergi numai în centru. O găsești, nu-i problemă. Pe asta trebuie să o cauți. E îngustă poarta asta, mă zic că este o, este o cale spre Dumnezeu și știi ce e interesant la poarta asta îngustă? Trebuie să intre neapărat pe ușa asta deci, și îi strâmbtă ușa asta. Ioan 10 cu 9 zice, Iisus spune foarte interesant, Isus spune, eu sunt ușa. După aia înalt, El spune, eu sunt ușa. Uitați-vă să vedeți. Ioan 10 cu 9. El, El este ușa. El spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine așa că dacă vrei să treci pe calea asta îngustă trebuie să treci pe la Isus. să-L acceți pe Isus în, în viața ta ca Domn și Mântuitor acum Domn și Mântuitor îți parte din aceeași monedă nu poți să iei o parte a monedei și să nu iei pe cealaltă dăm jumătate de monede cum să-ți o tai moneda? imaginați-vă 50 de bani David, încerc să o tai tu aia stai să ai o parte a monedei Nai ai cum Primești și stema și banul. când suntem mici, jucăm fotbal, stema sau banul? Și spuneai una. așa e cu Isus Domn și Mântuitor. Mulți ar vrea să-L ai pe ca Mântuitor, să te salveze de păcat, să te ierte. Da, Isus m-a iertat de păcate, dar el nu poate, nu poți să-L primești pe el numai ca și Mântuitor. E parte cealaltă monedă este că el vrea să fie Domn. Adică șef, să, adică el să controleze viața ta. Aici e problema cu mulți oameni, că nu vor să le dea controlul vieții lor. Și atunci vin oameni care încearcă, a să-i dau 10% control vieții mele. Și Iisus spune, ori îmi dai tot, ori nimica. Deci nu poți. Deci ori vrei să te mântuiesc și să fiu domnul tău. Ori nu mă cere să te, să te mântuiesc, pentru că eu nu vin numai să te scot și să te las acolo, să mor înapoi. Vreau să te scot și să te conduc spre veșnicia cu mine. Așa că partea asta e îngustă în, Aici încep... Aici începe... Căutarea ta în cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune în felul următor. Mă îngrozesc când aud chestia asta. Iisus spune, nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Și mai departe, în alt pasaj spune, mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, eu am... M-am rugat în numele Tău, am predicat în numele Tău, am scos dracii numele Tău, am făcut atâtea în numele Tău, în dat la biserică. Și Biblia spune că Iisus le va zice, nu vă cunosc, ați fost pe altă cale. Eu cunosc doar pe cei care au fost pe calea îngustă. Isus le spune lor, nu alegeți calea largă, ci alegeți calea îngustă. Asta e mai incomodă. Aici la calea îngustă e mai incomod că aici... Îți dai seama că ești într-o relație în care n-ar trebui să fii, te culci cu prietena, ta și n-ar trebui n -ar să prea curvești da? sau să curvești și, um, aici vă trebuie să renunți la relația aia. Sau să nu mai păcătuiți. Aici, dacă tot timpul ai fost până acum cu alcoolul, aici îți dai seama că Biblia te îndeamnă să fii treaz, nu afectat de alcool. Deci îți dai seama că nu mai poți să face lucrurile care le făceai pe poarta aia și Eu ai cam strâmbtă poarta asta, zice, și mulți aud cât de ei, îi, ah, mai bine aici am, că și asta tot spre rai îi. Și mulți trec pe la biserică, le povestind despre poarta asta, da, că pe poarta asta, uite, tot spre rai fără să-și dea seama. Refuză unica cale și singura cale către Dumnezeu. Singura cale. Nu există altă cale. Nu e adevărat ce spun oamenii că ziceau, zicea cineva că oricum, Dumnezeu e ca și cum ar fi pe un munte și noi suntem aici jos. Și acum fiecare, creștinii o iau pe calea asta, hindușii o iau pe calea aia, pe munte, dar tot ajungem tot pe munte sus. Dar nu e adevărat, pentru că Dumnezeu o trimis pe Fiul Lui, jos de pe munte, la noi. Și Calea de a ajunge sus la Dumnezeu este una singură. Degeaba încolo, înconjoasă pe tot muntele. Există o singură cale. Prin Isus, Prin jertfa lui Iisus Hristos. Ce înseamnă aia? Trebuie să mergi la cruce să spui într-o zi, odată, să-ți apleci piciorul în fața slavei lui Dumnezeu să spui, Doamne, iartă-mă că am păcătuit, să-ți cer iertare de păcatele tale să te întorci la El. Ce-i fain? La, la partea asta îi E faptul că nu numai că îl întâlnești pe Dumnezeu la sfârșit. Și ce se întâmplă, ei vă spun ce se întâmplă. Multe ori când ești pe calea asta, te rogi, cum zicea Paul, are o dai de rugăciune. În loc să te trezești și să mergi de la televizor, să te uiți la, la videoclipuri de pe MTV și uh, uh, toate celelalte canale, uh, uh, e Biblia și te rogi. Și se întâmplă ceva. Pe calea asta, te poți uita tot timpul la oamenii care sunt pe altă cale. Tot timpul te poți sta la ei. I vezi. Și la un moment dat, Psalmul 73, Nu avem timp să-l citim, dar în Psalmul 73, Psalmistul Asaf, așa-l chema, se uită la, la oamenii care sunt pe calea asta. Oamenii, și îi numește oameni răi, nechipzuiți, așa i numește. Și zice, să uită Psalmistul la ei, pe calea aia lată, Ești invidios pe ei. Și continuă și spune de ce, de ce invidios. e invidios. Ești nechipzuiți. Ce interesează pe ei de tine, Doamne? Ei își trăiesc viața și fii atent. Nu numai că își trăiesc viața, dar parcă ăștia răi se îmbogățesc și îți fericiți. Uite-te și vezi la televizor. Te uiți la Columbianu? cu câte, ce aventuri are și te uiți la el și și el s-a dus copilul la botez și a zis, le mă leapă de tine satanul și când eu și botezat fetița și el o mers la biserică. Și după aia în aventurile care, și te uiți tu de aici, te uiți tu, te uiți la, la, la, la uh, uh, emisiunea, la B1 TV și îl vezi pe, pe ăsta uh, uh, și îl vezi, ai uite uh, uh, uh, ui, bine merge lui, merg afacerele. Tu abia ai început să deschizi și tu o plăcintărie și nimeni nu-ți cumpără plăcintele, că n-ai -ai pus sare pe ele și ai uitat să pui cartofi și numai cu pâine ai făcut și te-ai încurcat în rețete și uite ce bine merge în ăla. Așa era psalmistul, dacă citiți Psalm 73, incredibil, așa, îi se uită la oamenii răi și te uiți la televizor și parcă ea care fură, se îmbogățesc. Și auz de corupție și scapă-mă și îți dați în judecată de DNA și toți scapă-mă și nu face nimeni pușcărie și toți și ăștia fură să se îngrașă și se îmbogățesc mai tare și tu încerci din răzputeri. Și ți greu. Și Psalmistul spune că se duce în casa Domnului și atunci Dumnezeu în casa lui îi arată sfârșitul lor. Și spune, parcă Dumnezeu îi spune, tu vezi acum așa, dar Uite la sfârșitul lor. Vor pierde. Și nu așa, ce veșnic. Și că nu-ți fie, n-ai nu, invidie pe ei. Nu-ți nu porta pică pe ei, nu ai invidie pe ei, pentru că ei au un sfârșit. Și Timpul un 73, incredibil. Știi ce e interesant, tineri? Interesant că pentru un creștin, pentru un credincios, pământul, lumea aceasta, e singurul iad care îl vor mai vedea. Singurul iad unde vor fi rele. Pentru credincios, ăsta e singurul iad, lumea asta. Pentru necreștin, ăsta e singurul cer care îl vor mai vedea. Lumea asta. Pentru că după armează iadul. Ține minte că este asta. Pentru credincios, lumea asta e singurul iad. Care îl vor mai experimenta. Pentru necredincios, lumea asta e singurul cer care îl vor experimenta. Pentru că, după armia sa, iadul. Așa că avem o misiune, și anume aceea de a, de a spune oamenilor de această poartă îngustă: Isus ne poruncește, intrați pe ea. E mai incomodă, abia intri. Că să mai străbești, poate un pic să intri, e mai incomodă și odată ce intri, e calea e îngustă, nu-i lată. Mai poți să intri cu bagajele tale, cu păcatele tale, aici, pe calea asta e pocăință. Pe calea asta e, ne distrăm, avem, e, e fain. ce care sunteți, știți că e fain. Ce simțim incredibil împreună, dar e mai îngustă. Nu poți face tot ce fac ea de acolo. Pentru că. Iisus a spus, nu ce îmi zic, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui meu. Și știți unde e voia lui Dumnezeu? Aici, aici e voia lui Dumnezeu. Aici. Cei ce fac, nu-i destul să știi, nu-i destul să vii la programe, te întreb, dacă aș merge cu tine în camera ta, dacă aș merge cu tine, faci tu voia Tatălui lui Dumnezeu? Faci tu voia lui Dumnezeu? Pentru că cuvintele pot fi drăguțe, pot, fi, pot să fii foarte simpatic. Dar Dumnezeu spune, nu cei ce zic Doamne, Doamne, vor intra în împărția cerilor, ci cei ce fac voia Tatălui meu. ce fain la această cale îngustă, la această cale îl vor întâlni și ei pe Dumnezeu, pentru că e o cale spre Dumnezeu, numai că atunci când îl întâlnești, îl întâlnești pe Dumnezeu ca Tatăl tău. E diferit de Dumnezeu, judecător. Când o să văd pe Dumnezeu, poți să să-ți asta? Când o să mă întâlnesc eu pe Dumnezeu, o să-i spun: Tată, și o să-mi spune fiule. Biblia spune că toți cei ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a le dat dreptul să se numească copii ai lui. Eu sunt o copil al lui Dumnezeu și îl numesc pe Dumnezeu Tată. Calea aceasta, în gustă, duce spre. Dumnezeu ca tatăl meu Și e o diferență Dumnezeu ca tatăl meu Decât Dumnezeu ca judecător Și e simplu să înțelegem Când mă gândesc la, la tatăl meu adevărat Când eu mă duc acasă la tatăl meu Și spun Am venit acasă Îl mă invită, mi-a loc Frigiderul Tot e alt, e al tău E tata meu E, dar când vii, când, de exemplu, vrea să vină Cătă la tate acasă? Vine Cătă, zice, pace, frate păstor, vine, intră acolo. El, pentru Cătă, tatăl meu e păstorului, lui. Preotului, cum vreți să-l numești. Eu, dacă am chef, să o chem pe Mona și mergem să dormim la Musafir în camera musafirilor, în seara aia. Tati, putem veni, eșata, ești Ești fiul meu. Că te spune, aici, poți să vin cu familia să dormim în camera musafirilor? Oh, oh, oh, stai un pic, stai. De ce vrei să vii la mine să dori? Păi, asta să ne împrietenim. Stai, să vedem despre ce e vorba. N-ai casă? Ah, oh, no, păi du-te la casa ta și ne vedem duminică la biserică. Vedeți diferența? E aceeași persoană, tata, pastorul nostru. E, da, el, relația dintre el și tatăl și pastorul e doar pastor. Și pentru mine pastor, dar pentru mine primată e tată. Când m-am născut, nu m a fost primată pastor, m a fost tată. Și știți ce e fain când întâlnesc pe Dumnezeu? Când o să-l întâlnesc față față, da, și el este Dumnezeul creatorul întregului Univers. El este, da, dar el e tatăl meu. Abia aștept să-l întâlnesc. Și abia aștept să spună, pentru că asta caut în viața mea, să spună, bine, ai făcut fiule. Am făcut o treabă bună pe pământ. Intră în moștenirea mea. Eu vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu ca tată. Nu ca și judecător. Pentru că ca și judecător El știe absolut tot ceea ce ai făcut. Și dacă crezi că poți să, să ieși de sub evidența Lui, El știe tot ce gândești, tot ce ai gândit și ce vei gândi. Și că n-ai cum să scapi. Am în două căile. Duc spre Dumnezeu. Mai că una singură duce spre rai, calea îngustă. Așa că gândește-te bine, pe acest pământ, Isus ne-a îndemnat. Ce-a spus către Isus? Intrați pe poarta ce strântă. Chiar dacă sunt puțini care merg pe ea, chiar dacă ești singurul din casa, din casa ta, singurul din clasa ta, ești puțin care o află. Dar calea asta, care e împodobită cu flori, te așteaptă cu distracție, gașca mea nu poate să stea liniștită și intras pe poarta asta și vă distrați de minune și crezi că mergi și tu în rai și tu nu vei întâlni pe Dumnezeu că e cale spre Dumnezeu nema că îl vei întâlni ca Dumnezeu judecător nu știu ce vrei să faci în seara asta eu aș vrea ca cât mai mulți de aici care cumva în seara asta vă dați seama că voi nu v-ați întors la Dumnezeu, n-ați decis să-L urmați pe El cu adevărat, poate ai fost în biserică, dar n-ai ascultat de cuvântul lui, el trăie în păcat. Biblia spune că cine trăiește în păcat repetat, este un păcat care duce la moarte și este unul care nu duce la moarte. Și noi noi ca și creștini, pe poarta asta strâmtă să nu credeți că noi nu greșim. Că nu suntem perfecți încă, vom fi la venirea Domnului Isus. Încă mai greșim, dar nu, noi nu avem voie să trăim în păcat. Păi dacă în fiecare seară tu te-ai la Dumnezeu, în fiecare seară tot ești în pornografie, ceva nu e o regulă cu tine, că n-ar trebui să fie aici că ai căzut din accident în păcat, odată e altceva dar tu în fiecare seară, săptămână de săptămână tu ești pe poarta largă, că ești pe poarta strântă, nu ai cum poarta strântă e voie doar să păcătești accidental, nu să trăiești în păcat asta e diferența noi creștini noi păcătuim accidental, dar nu în mod repetat pentru că Biblia spune că dacă umblăm în întuneric, Isus nu este noi, Isus este lumina lumii. Și El a spus, cine vine după mine, nu va la umbla în întuneric. Așa că n-ai cum să umbli tot timpul în întuneric și să urmezi pe Isus Hristos. Așa că te întrebi în seara asta, nu cumva ești tu pe poarta asta, nu cumva ești tu pe calea asta largă, care tu crezi că mergi spre rai, dar te-a ofentat diavolul. Și îl vei întâlni pe Dumnezeu doar ca și judecător. Nu ca și datul tău. Mă rog în seara asta, fiecare dintre voi, să vă gândiți bine pe ce cale sunteți. Și astăzi, ce fain, e fain, că puteți trece pe calea asta gustă. Asta e minunat. Și trebuie să vii pe poartă care e sus. Și îl vei întâlni pe Dumnezeu ca și tată și îți va spune, Fiule, vină la mine, vină în brațele mele, ai fost credincios pe pământ, o să-ți dau moștenirea ta. Amin? Haideți să ne rugăm, închideți ochii unde sunteți. Tată, din ceruri, în numele Lui Iisus, să-ți mulțumesc, că Tu ai puterea să mântui, Tu ai puterea să salvezi, Tu ai puterea, Doamne, în seara asta să muți oamenii care sunt pe calea aceasta lată, să-i muți pe calea aceasta îngustă. Și, Tată, mă rog, în seara asta Tu să vorbești fiecarea, e, e o chestiune de viață și moarte, e o chestiune, Doamne, de unde își vor petrece veșnicia. Și, mă rog, pentru cei care sunt în biserică, Doamne, în primul rând pentru ei. Nu poate pentru prietenilor. Mă rog, pentru fiecare să-și poată analiza în seara asta viața, să vadă unde pe cale cale sunt. Și Doamne să reușească să împlinească cuvântul Tău, ai spus să intrați pe poarta cea strâmtă, Pe poarta care ești Tu. Și mă rog ca fiecare să-și dorească să te urmeze pe Tine, chiar dacă îi se pare greu, chiar dacă îi se pare la început poate imposibil de realizat. Doamne, Tu ne-ai dat puterea și Tu ai spus că dacă te urmăm pe Tine, vom blan în lumină Seara asta mă rog tu să cerșteți fiecare persoană N-aș vrea nimeni de aici Care îi pe, port, pe calea stălată Să nu rămână acolo Ci să-și să dorească să intre Pe poarta îngustă Dacă ești aici în seara asta Prima chemare este pentru cei care niciodată N-au intrat pe poarta asta îngustă Pentru cei care niciodată N-au spus Doamne iartă-mă de păcatele mele pentru ce care niciodată n-au venit înaintea lui Isus Să spună, Da, cred că ai murit pentru păcatele mele la Golgota Și primesc jertfa ta pentru păcatele mele Biblia spune că Plata păcatului este moartea Dacă ai păcătuit, meriți moartea Și moartea asta e diferită, nu numai moartea fizică Ci separarea de Dumnezeu e moartea finală E separat de Dumnezeu, ăsta e iadul În iad e tot ce nu-i Dumnezeu nu este bucurie, nu este pace, nu este bunătate, nimic. Tot ce nu Dumnezeu e în iad. Aia e separare de Dumnezeu. Așa că în seara asta vreau să te atrag și vreau să spun despre ce, nu vreau să spun despre iad, vreau să spun cât de frumos e în cer, cât de frumos va fi viața veșnică cu Dumnezeu, cât de frumos va fi să ajungi să întâlnești pe Dumnezeu ca tată în finalul vieții tale. Să stai în fața Lui, nu ca și judecător, ci ca tată a seara asta ești aici și niciodată nu ai, nu ai rostit o rugăciune prin care ai fost serios. Poate ai rostit dar te-ai te lăsat. Seara asta tu realizezi că tu ești pe calea lată. Și îți dai seama că asta duce la pierzare. da o să mergi spre Dumnezeu, dar să-l vezi ca judecător și după aia vei fi condamnat la separare de El. Seara asta dacă ești aici și ai vrea pentru prima dată în viața ta să intri pe poarta care e sus. Și nu știi cum. Eu vreau să te conduc într-o rugăciune, pentru că trebuie să-i cer Domnului să vină în viață. Dar și eu te conduc eu. Numai dacă tu ești acea persoană și vrei înseamnă pentru prima dată să iei decizia aceasta, pentru prima dată să intre prin poarta asta, prin sus. prima dată ai înțeles că calea care duce în rai este această cale îngustă, această cale care e scrisă de Dumnezeu și toate legile lui sunt în Biblie. Și tu trebuie să de toată din ea că este aici, și tu ești acea persoană Vreau să intru și eu în seara asta. Vreau să-l fac pe Isus, Domn și Mântuitor al meu personal. Ai este cineva și niciodată n-ai mai făcut chestia asta. Vrei să treci înapoi? Vrei să treci pe poarta de la Isus? Nimeni nu se uită în jur. Nici nimeni nu se uită. Vreau să faci un semn cu mâna. Are sus mâna și pui mâna jos. Ai este cineva pentru prima dată, vreau să fac asta. Ridică mâna pune-o jos. Mă vă rogă pentru tine. Nu vreau să pleci până nu mă rog pentru tine. Acesta este aici. Ridică mâna sus. Dacă este cineva, pentru prima dată vrei să faci asta. Să-L primești pe Iisus. Mulțumesc. n am mai făcut niciodată? Vrei seara asta să, să ceri iertare lui Dumnezeu. S -s -s -s -s -vrei. Doamne, te voi urma toată viața mea. Dacă mai este cineva, mâna sus și la jos. Dacă mai este cineva, mai este cineva, mâna sus și o las, după jos să o văd. Cât mai sus o văd. Dacă mai este cineva, în seara asta, pentru prima dată vrei să treci partea asta. Mai este cineva jumează. Hai să cineva, uite și -o -o spate. E un moment important pentru cei care serios, serioși în seara asta. E un moment important pentru că la un moment dat am, și eu am făcut decizia asta. trei patru persoane până acum. Mai să cineva spui, prima dată vreau și eu, vreau să cer iertare lui Dumnezeu, vreau să mă întorc la Dumnezeu să-L urmez pe el. Hai să cineva. Iisus spune, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze să te lepeste sine, să, te, să lași controlul lui Isus. Dacă mai este cineva. Mulțumesc. Aș vrea să vă rugați toți cei care ați ridicat mâna și noi ceilalți ne vor ruga împreună cu voi această rugăciune și fo din inima ta. Eu îți voi spune cam cum să te rog și droagă-te din inima ta aceasta rugăciune. Repete după mine și fo din inima ta. Spune, Doamne Tată, repetăm cu toții, Doamne Tată, în această seară, Vreau și eu să intru pe poarta îngustă Vreau și eu să te întâlnesc la sfârșitul vieții Ca Dumnezeu Tatăl meu Ca Dumnezeu Tatăl meu Te rog să-mi ierzi toate păcatele mele Spală-mă ca să fiu curat Îți mulțumesc că ai murit Pentru mine Iisuse, îți mulțumesc că ai suferit pentru mine Primesc astăzi jertfa pentru păcatele mele. Și de azi înainte vreau să te urmez. Și vreau să împlinesc cuvântul tău. Te chemaște-ți în inima mea ca Domn și Mântuitor. Vreau să fii Domnul meu, Șeful meu. Vreau să ascult de tine de azi înainte. În numele Lui Iisus Hristos.